Вълшебните дарове. Живял някога беден селянин на Имерон в малка колипка със своята майка. Парите не стигали и той решил да отиде в съседното по-голямо село да си потърси работа. Майка му му дала три само на хляб за обяд. Вземи ги и моля те пази се и се грижи за себе си. Не се тревожи, майко. Скоро ще си намеря работа и проблемите ни ще изчезнат. Рон вървял с часове в гората. Мръкнало се и той се изморил и огладнял. Затова решил да си отпочине в гората. Намерил един голям дъб и седнал в клоните му, за да се пази от животните. Но изведнъж пред него се появили три лебеда от езерото наблизо стъпили на земята, те се превърнали в ангели. Рон ги гледал хипнотизиран. Единият от ангелите го видял и го посочил. Вижте, човек! Човек не може да ни види! Трябва да е много добър човек, защото само добрите хора издържат на нашата светлина. Какво правиш в гората по това време на нощта, човеко? Да пуснах дома да търся работа в съседното село или в града. Щом се налага да напуснеш дома си, за да търсиш работа явно си в голяма нужда. Ето, вземи това. Там, където сложиш това клонче, ще изникне къща. Къщата ще има всичко, от което се нуждае човек. Легла за спане, дрехи в гардероба, храна на масата, пари в кисията, всичко. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега можеш да си тръгнеш, защото на нас ангелите не ни е позволено да говорим дълго с хората. Разбира се. С вашия дар мога да заживея добре навсякъде. Благодаря ви. И така Рон слязал от дървото и тръгнал из гората. Изведнъж, посред нощ, се разразила страховита буря, загърмяло и започнало да вали. Рон тък му се канел да постави клонката на земята, когато чул шум. Някой зъзнал. Рон тръгнал в тази посока и видял едно семейство, което зъзнало под дъжда. Какво е станало? Защо всички сте навън и стоите под дъжда? Домът ни бе разрушен от мълните с нощи и сега няма къде да живеем. Бедни сме и нямаме пари за нов дом. Децата ми ще гладуват. Хм. Те се нуждаят от нея повече от мен. Ето, вземете я. Това ще реши всичките ви проблеми. Благодарим ти. Как да ти се отблагодарим за добрината. Само ми позволете да пренощувам. На сутринта ще си тръгна. Можеш да останеш колкото пожелаеш. На сутринта Рон напуснал къщата и отново поел да търси работа вървял през гората през целия ден и през нощта решил да си почине. Този път намерил малка пещера отстрани на хълма и решил да прекара нощта там. Тък му се канал да заспи, когато видял същата странна светлина в небето. Лебедите се спуснали надолу и отново се превърнали в ангели. Един от ангелите го видял. Същия човек! Отново! Ти следиш ли ни? И какво всъщност правиш тук? С не ти ли дадохме дом? Тогава защо си в тази гора? О, не можех да оставя вълшебната къща за себе си. Ирон разказал на ангелите всичко, което се случило предишната нощ. И както виждате, продължавам да вървя към някое село да търся работа. Е, това, което си сторил с нощи, е добро, но и малко глупаво. Не можем да ти дадем толкова прекрасно нещо, като вълшебната къща отново. Но можем да ти дадем това, чиния, която никога не ще те остави гладен. Тя ще ти приготви каквато храна поискаш и за колкото души пожелаеш. Замия! И този път я остави за себе си, не я давай. А сега те молим да ни оставиш. Много ви благодаря. Веднага ще ви я оставя. Рон тръгнал из гората и скоро стигнал до малка колиба посредата й. Изведнъж видял старец, който вървял с бала сено на главата си. Мъжът бил толкова стар и немощен, че се огъвал под тежестта на балата. Рон му помогнал. «Чичо, не трябва да носиш толкова тежко на твоята възраст. Нека ти помогна». Мъжът завел Рон в дома си. Там оставил и балата. «Много съм ти благодарен, синко. Много ми помогна». «Чичо, защо работиш толкова много?» Няма ли кой да ти помага? С жена ми живеем сами. Ако не се трудя, как ще изкарам достатъчно пари, за да се храним? Той е стар и немощен. Единственото, което умее, е да коси трева. Но дори и това сега вече му е трудно. Изглежда не сте се хранили от дни. Нищо чудно, че сте толкова немощни. Вземи това, чичо. Ще ви осигури толкова храна, колкото пожелаете и каквото си поискате. Можете да ядете до насита и да върнете силите си. На това нещо е твое. Не можем да го вземем. Вие имате по-голяма нужда от мен. Аз съм още млад и силен. Лесно ще си намеря работа. Задръжте я за вас. Само ме оставете да пренощувам тук и да хапнем заедно. Рон... Поискал от чинията да им поднесе топла супа, зеленчукова яхния и плодов пай. И тримата на драго сърце се нахранили. На другата сутрин, старицата му приготвила храна за изпът и Рон отново поел през гората. Вървял през целия ден и през цялата нощ, открил малка хралупа в едно дърво, достатъчна да го приюти. Щом си легнал, видял същата светлина в небето. Лебедите се спуснали на земята и се превърнали в ангели. Ти? Пак ли? Сега пък какво правиш тук? Нали с нощи ти дадохме чиния, която да ти поднася храна? Моля те, не ни казвай, че си я подарил. Всъщност я подарих. Една стара двойка се нуждаеше повече от мен. И Рон им разказал всичко за двойката, която срещнал предишната вечер. А, и сега какво да ти дадем? Всичко е наред. Не е нужно да ми давате нищо. Трябва винаги щом срещнем човек, който може да понесе светлината ни. Но има и предвид, че това ще е последният ни дар. Вземи и тези обувки, те ще те заведат където поискаш на мига. О, това ще ми бъде от голяма полза. Моля те, вземи ги и ни остави. И запази този дар за себе си. Благодаря. Ирон обу и си пожелал да отиде в съседното село. ми изчезнал от гората и пристигнал в съседното село до един хан. Решил да пренощува там. Както си вечерял в хана, и него седнал друг пътник. Нещо против да седна, друже? Не, нямам. Седни. Аз съм Джон. На теб как ти викат? И откъде си? Аз съм Рон. Дойдох тук да си търся работа. Ами ти? А! Аз работих усилено през последните пет години, далеч от дома и нямам търпение да се прибера. И всъщност, веднага след вечерята продължавам пътуването си. Ще пътуваш през нощта? Не знаеш колко много ми липсва дома, Ром. Синът ми сигурно ме чака. Щях да стигна два дни по-рано, ако не бяха дъжда и бурите. Изглежда, че и тази нощ също ще вали. Не ме интересува. Прибирам се у дома. Ела с мен. Обуй ги! Защо? Тези обувки ще те отведат от дома на часа. Аз не бързам за никъде. Ти се нуждаеш от тях повече от мен. И Джон обул обувките и на мига изчезнал към дома. На другата сутрин Рон обиколил селото да си търси работа, но нищо не намерил. Вечерта се върнал в хана. Отишъл в стаята си и так му се канел да си ляга, когато видял същата странна светлина, били отново лебедите ангели. Ти определено ни следваш. Не, не го правя. Явно обувките са те довели незабавно тук. Но защо още си тук в този хан? Можеш да се връщаш у дома и всеки ден да идваш на работа веднага. Обувките още са от теб, нали? Не. Рон им разказал всичко за пътника. Нямаме какво повече да ти дадем. Всичко е наред. Можем да ти върнем даровете си обратно, ако искаш. Да ги вземем от онези, на които ги даде. Помисли си, ако поискаш къща, няма да ти се наложи да работиш нито ден. Можеш да живееш щастливо с майка си. Или да си върнеш чинията и двамата с майка ти ще имате най-прекрасната храна на света. И няма да се мъчиш да работиш много. А, с обувките, можеш да стигнеш от дома до работата си мигновено. Кой дар да ти върнем? Нито един. Дадох даровете си на всички тези хора, защото се нуждаеха повече от мен. Доволен съм на това. Което имам. Млад съм силен и мога да работя. А, прави каквото искаш! Ангелите изчезнали, а Рон легнал да спи. На другата сутрин, когато се събудил, събуди се, синко. Майко, какво правиш тук? Как а? Виж какво се случи, синко? Какво е това? Домът ни внезапно се превърна в това имение. Как? Не щеш ли един лебед влязъл през прозореца и пуснал малък свитък в скута на Рон? Рон го отворил и прочел. Ние само те изпитвахме, Рон. Да, хората, на които даде даровете си, се нуждаеха от тях повече от теб. Те се нуждаеха от тях, но заради твоята доброта, и щедрост ти си ги заслужи. Подпис Твои приятели ангели. Рон и майка му заживели щастливо и в разкош до края на живота си. Но те винаги били добри. Изподеляли късмета си с всички останали.